і зникла за кілька днів після вбивства. Ми вважаємо, що вашу Юлю вбили через її зв'язок з Ясиком, тому ми б хотіли, щоб ви нам допомогли, розповівши про Юлені стосунки з нашим родичем. Жінка з очевидно підозрою по черзі оглянула їх обох і раптом вибухнула. «Та дайте мені спокій заради Бога!» У мене загинула єдина дочка, розумієте ви це чи ні? Хоча де вам? Незворушна Жанна твердо звернулася до господині Раїса Миронівна. Останні півроку ви жили надію на те, що ваша дитина знайдеться, тепер її вже не повернути, а вбивця розгулі на волі. Тому, якщо вам байдуже, хто саме позбавив життя вашу доньку? Ми зараз підемо, а як ні, то, будь ласка, розкажіть нам усе, що знаєте. І, до речі, Ясик не був бандитом. Він був поважним і порядним бізнесменом. Порядні люди на таких машинах не їздять і грошиво не розкидаються. нам мати втерла рукавом обличчя і застигла, втупившись у підлогу. Що ви хочете знати? По-перше, наскільки я зрозуміла, ви навіть бачили нашого друга так. Я саме поверталася з гастроному, коли дивлюсь, Юля з відром для сміття стоїть біля дорогої машини і розмовляє з якимось чоловіком. Потім вона побігла на гору передягтись, а я підійшла до нього. Я відразу втямила, що той її багатий залицяльник, який подарував ту розкішну сукню і фен. Ось і вирішила придивитися до нього. Так от підійшла, сказала, що я Йолина мати, що ми з батьком виховували свою дівчинку не для того, аби він розважився, покинув її, зламавши тим усе життя. А потім спитала, як він щодо одруження. Вона мене якраз в школу закінчила, вчитися, не хотіла, роботу нормальну, теж важко було знайти. Тому я сподівалася, може, заміж вдало вийде. А він мені так поважно, серйозно відповів, мовляв, не хвилюйтеся, Раїса Миронівна. Якщо все залежатиме тільки від мене, то ми з цим зволікати не будемо. Він тоді справив на мене приємне враження. Я й подумала, нічого, що така різниця у віці. Аби людина порядна і Юлю мою любив, якби ж я знала. Невтішна мати знову розридалася Раїса Миронівна, а коли ви його бачили? Днів за десять до того, як Юля зникла. А скільки часу вони взагалі були знайомі, ви не знаєте? У юлі 30 серпня був день народження, і він привісий кошик-троянд. Наскільки я знаю, точніше зрозуміло, вони познайомилися за кілька днів до того, я підозрювала, що він одружений і морочить дитині голову, або просто бабій, тому й підійшла до нього з розмовою. Розкажіть про той день, коли Юля зникла. Давайте від самого ранку. Вона, як завжди, пізно прокинулася, довго балакла з кимось по телефону, а потім одягнулася і пішла в гастроном. Принесла пляшку дорогого коньяку, якусь закуску і торт. Я ще спитала, чи чекає вона гостей, і Юлія відповіла, що до неї мають прийти стосовно роботи. То до неї того дня хтось приходив? Ні. Пізніше вона знов теревенила по телефону. Я на півгодини вийшла до сусідки, а коли повернулась, вона вже була в дверях. Сказали, що вийде ненадовго. І якщо телефонуватиме її подруга Іра, Нехай передзвонить близько сьомий, і більше я її не бачив. А напередодні цієї трагедії вона не здавалася вам якоюсь дивною?